Estem aquí una setmana més, a Onda Libre. Us sentim si sí, el començament ha sigut una mica desafortunat. Encara estic en pràctiques de tècnica. Tant la becària. Escolta, sí. hem començat tres vegades. Sí, s'ha sentit tres vegades. <ríe> bueno, a veure, primer de tot, són 15 dies, 15 dies que els nostres oients d'aquest programa eh, i de la ràdio Contrabanda, Contrabanda FM en general. Doncs, eh, fa 15 dies que no ens retrobem a les zones, per tant fem una mica formal. Eh, molt bon dia a tots i a totes. Bon eh, estem molt contents de tornar una altra vegada a ser aquí. Als estudis i amb tots vosaltres. Ha començat Onda Libre. Com eh, cada programa que fem en directe de 12 a 2, ara s'ha allargat eh, dos quarts més, un mitjà horeta més, eh, del que era el nostre anterior horari, doncs eh, sempre que comencem el programa donem totes les dades de contacte. Eh, les primeres, número de telèfon per trucar en directe a l'estudi, 933. Eh, 317-7366, 933-737-7366 per poder trucar-nos en directe a l'estudi. Per posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, amb el programa, teniu dos vies de contacte. La primera és un mail on delibre1917 arroba yahoo.es 1917. Números o bé consultant el blog del programa www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.es www.blogspot.com on no només hi podreu deixar els vostres comentaris, suggeriments, etc, etc, sinó que també podreu descarregar-vos programes antics al vostre ordinador i escoltar-los com vulgueu i quan vulgueu. Com sempre, agrair a totes aquelles persones que s'han posat en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana per donar-nos la seva opinió. No, no, no. Onda Libre s'emeta, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona amb 18 anys d'història, eh, tots els eh, diumenges en directe de 12 a 2, amb reemissió al següent eh, diumenge de programa, també de 12 a 2. És a dir, la nostra repetició del programa és el pròxim diumenge, que no emetem perquè ara fem un format de dues hores i cada 15 dies Contrabanda FM es pot escoltar al 91.4 de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tots aquells que esteu fora de Barcelona o vulgueu escoltar eh, via internet, doncs no teniu més que consultar la plana web de la ràdio 3 www.contrabanda.org www.contrabanda.org per poder escoltar-lo per internet a través d'internet That money in your hand. I say, here Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she's done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44.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 that gun in your hand hey hey joe where you going with that gun in your hand i'm gonna shoot my woman i found a mess around with some other man hey joe i heard you shot your lady down You know, you know, I heard that you shot your old lady down Yes, I did Cause I call her messing around, missing around, missing around town Hey, Joe, where are you gonna run to now? You said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Ah, uh, see! Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her Just cause I shot it down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 Y así somos quienes somos, golpe a golpe y puerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No renieramos. i bé, després de fer aquesta breu pausa musical i aquesta introducció amb totes les nostres dades eh, comentar-vos una mica pels nous oients que aquest és un programa que estem fent un monogràfic sobre el moviment obrer català eh, que ens vam quedar en l'última últim, quinzena eh, explicant tot el tema de la primera internacional i, i ara per fi hem arribat a la primera república Així que el, del que tractarem avui serà una mica dels antecedents de la Primera República, totes les formacions polítiques i socials que hi havia en aquell moment, eh, els carlistes, si no recordo malament, carlistes, eh, quin és?, Sí, home, evidentment el tema de la, de la Primera República... Eh, proclamada el 70... 73, 73 l'11 de febrer, no? 11 de febrer... Bueno, alguns llibres diuen el 13 de febrer eh? Sí bueno, només hem trobat una referència en realitat però diguem que tots estan d'acord que és l'11 no sé per què que lliure diria el, tre... el 13 bueno, és... ara hem fet un element de confusió sí, no, és l'11 de... De, de, de febrer de 1873 és la primera república eh... data per... Per tant, molt significativa i que per explicar-la, doncs, evidentment, ha d'haver-hi un, un context primer en què s'expliqui eh, quina va ser la crisi institucional, és a dir, en el bloc dominant el poder que va portar a la sortida de la ruptura de la república. I d'aquí, clar, evidentment parlarem del destronament d'Isabel II, filla de Ferran Setèm i, i l'intent d'arribar al tró per part dels eh, carlistes o seguidors de Carles Maria Isidre, que era el germà de Ferran Saté, Bé, tot això de la guerra escarlina, que algun dels nostres oients suposo que deu a, li deuen haver estudiat a l'institut. I, evidentment, després parlarem de les opcions dins del moviment obrer Uh, i per què no també dins d'aquella part de la burguesia més progressista que van optar per la, per la república perquè evidentment de tipus de república n'hi han eh, moltes i d'opcions republicanes també i evidentment eh, no, no, no va ser diferent en el cas de la, de la primera república, per tant també s'explicarà això abans de parlar dels esdeveniments pròpiament dits que van succeir dins de la, dins de la primera república Bé, bueno, doncs no no adelantem aconteixements eh, recordeu que esteu a un delibre eh, avui parlarem de la primera república i seguiu aquí el 91.4 que dèiem, no? Anem a situar-nos amb una mica de context eh, per entendre com va, com va desembocar tota aquella situació d'últim terç de, del segle XIX en el projecte polític que es pot entendre que és la primera república. Un projecte polític que ara mateix està associat a sortides de gaire popular, però que en el seu moment doncs, va ser una opció també de les classes dominants. Eh? Llavors, clar, això s'ha d'entendre, eh? el per què va acabar sorgint la Primera República o va ser l'opció d'una bona part de la societat de la catalana i, i espanyola d'aquell moment. Eh, així tindríem que tenir en compte dos fets, eh? ja, els hem, ja els, els hem mitjanament explicitats abans. Eh? Uns canvis i una descomposició interna del bloc històric eh, dominant, representat per la monarquia burbònica. Eh, unes greus contradiccions al si d'aquest bloc dominant, amb una fracció de l'oligarquia o d'aquest bloc dominant que vol escometre les tasques reformadores democràtico-burgeses pròpies d'una revolució burgesa tipus com la francesa de 1789 i trencar amb les inèrcies feudals que, que encara representava la monarquia borbònica i que serà la que forçarà la destitució d'Isabel II. Eh? Aquesta fracció de la classe dominant doncs, eh, veu que la monarquia és un impediment en aquell moment i enforça la seva destitució. Aquest buit de poder eh, en el qual doncs, ja no hi ha monarquia farà, farà que aquest buit de poder intenti ser ocupat o aprofitat per una banda, per l'extrema dreta del moment podríem dir-li així, eh? l'extrema dreta del moment, que són els carlins i que al final i després del fracàs dels moderats i el seu projecte de rei de consens que és l'Amadeu de Cebolla, serà ocupat pels republicans federals és a dir, dins del bloc dominant tenim tres tendències els eh, monàrquics conservadors que són els carlins els eh, monàrquics eh, moderats eh, que bé, no van, poder, no van poder mantenir en el poder Isabel II però sí que intenten una monarquia parlamentària, la figura d'Amadeu de Saboia, que no acaba de d'arreixir, perquè ja les convulsions del moment no, no ho permeten, i aquella tercera fracció dins de la classe dominant que, al final, finalment opta per la, la sortida republicana. Uh, això pel que fa a les classes dominants. Després, l'altre vessant que hem de tenir en compte per poder explicar el fet de republicà uh, de 1873... Evidentment, és dins de les classes eh, més populars, tercer estat fins i tot podríem arribar, podríem arribar a anomenar-lo, aquest tercer estat que engloba eh, les classes mitjanes urbanes, la petita burguesia i la burguesia industrial, que té, té també dues expressions polítiques o de moviment, que són els republicans eh, federals, més o menys progressistes, més o menys moderats, i el, amb, una, amb una base de gaire obrer, però no molt ampla. i, evidentment, després va estar moviment obrer com a tal, amb els seus objectius i amb una primera pressa de consciència, no del tot reixida, com ja veurem, eh, a partir de la Federació Regional Espanyola, que és la delegació de la Internacional aquí a l'estat espanyol. Bé, bueno, tot això ja, ja ho vam veure l'altre dia en, en l'altre la, programa. Aquestes dues tendències dins del moviment obrer o de les classes més populars, és a dir, aquelles que no formen part de l'oligarquia dominant i que, per tant, tenen un projecte d'estat, un projecte polític diferenciat, eh, estan separades en dues grans tendències. El republicanisme federal, que vol exercir, vol tirar endavant unes tasques democràtico-burgeses i de reformes liberals, i el sector popular, el sector de moviment obrer, sota la influència de les tesis esquerranistes dels anarquistes, eh, en últim terme, vacuninistes, que al final optaran per la ruptura revolucionària en la forma d'insurreccions cantonalistes. Bé, eh, al final, eh, l'intent de república no, no sortirà ràgid, com hem dit, i l'aparell de dominació feudal, representat a l'Estat, sobretot, per l'exèrcit. Finalment serà qui donarà el cop de mà i qui mitjançant el cop d'Estat de Pavia, el 74, restablirà el model polític d'aliança feudal-borgesa o entre, diguem així, es restablirà a l'Estat, el poder, el capdavant de l'Estat, el poder de la burgesia financera, de la gran banca, eh, de la gran burgesia financera i dels grans terratinents feudals. Eh, que precisament aquesta restauració en el poder de l'Estat a partir d'un cop d'Estat es coneixerà com la restauració tornen a posar un borbó al capdavant de... tornen a posar un borbó al capdavant de l'Estat la... eh, en regència, la Maria Cristina i bueno, en definitiva eh, amb el fracàs de la Primera República quedava consolidada la via al capitalisme al model de capitalisme sense revolució burguesa, com no va ser en el cas francès, per exemple. Doncs aquí hi ha una implantació del capitalisme sense revolució burguesa, que és el que va caracteritzar el tipus de capitalisme que tenim a l'estat espanyol. doncs hem diferenciat no? dos, eh, dos vessants dos contextos que poden explicar eh, la proclamació al febrer del 73 de la primera república doncs expliquem el primer eh? és aquestes contradicions al si del bloc dominal entre Isabel, Isabelins i Carlins i aquesta rivalitat eh, com va al final va portar a la solució republicana bé molt breument, eh? no ens hi entretindrem molt a explicar lo del tema de les guerres carlines eh, perquè, bueno, és un tema que és una mica al marge Molt entretingut, no? Sí, i a més és al marge una mica del que a nosaltres ens interessa. ens interessa parlar del moviment obrer Mm -hmm. és a dir, de les classes populars i de la seva història no de la història de les classes dominants perquè en al fons les guerres carlines són unes guerres motivades pel poder eh, pel poder i són enfrontaments al sí del bloc dominant no, mm -hmm. no que, realment al final qui ho acaba pagant és la gent de sempre, és el poble i les guerres mm -hmm. car carlines tenen suport popular? Sí, aquest és el gran fet contradictori, però bueno, ara explicarem una mica per què al final les guerres carlines, que van tenir una forta implantació, sobretot a dues nacions històriques de l'estat espanyol, com són Euskal Herria i Països Catalans, per què van tenir, per què van tenir aquest ressò aquí, eh? perquè van aconseguir una, una certa base popular. Bé, les guerres carlines tindran eh, com a escenaris d'operacions més assenyalats, ja ho hem dit, Euskal Herria i els Països Catalans. Formalment les guerres carlines o carlinades, com se les coneixia aquí a Catalunya, van, eh, van, ser, bueno, van ser tres. Eh, van haver-hi tres carlinades al llarg del segle XIX. Van començar amb la primera guerra carlina, que va ser del, del 1833 al 1839. I es van iniciar arran de la mort de Ferran Seté eh, al 1833, que es va saltar Eh, la llei sàlica, la llei sàlica és aquella establerta per Felip V eh, Herència, no? Sí, per Felip V que bueno, estava importada de la monarquia absolutista francesa que establia que mm. l'herència només seria per via masculina és, eh, el... eh, Ara mateix tenim llei sàlica aquí a Espanya, no? Sí, sí tindria que haver-hi una derogació d'aquesta llei que és la que regés el, el sistema de successió dins de la casa borbònica. Eh, Ferran Saté assalta eh, aquesta disposició, fa una, fa una revocació a partir de la pragmàtica sanció de 1830 i fa que sigui la seva filla, Isabel, la que hereti el tro. Eh, el tio es posa malalt en un moment donat i revoca aquesta pragmàtica sanció quan estava a punt de morir, però es restableix de l'enfermetat i torna una altra vegada a posar en vigor la pragmàtica sanció. Bé, els Bourbons mai s'han caracteritzat per mantenir molt el rigor i la formalitat, sinó simplement per, ser motivat, per motivacions de perpetuïtat del poder. El germà no volia que la Camarilla, que s'en deia així, del seu germà, eh, eh, en concret eh, Carles Maria Isidre, tindria que ser el que hagués heretat el tro de la monarquia espanyola, Carles Maria Isidre, i no Isabel. Però, bueno, a partir d'aquestes maniobres, doncs, eh, assalta el, el, el dret successori. Uh -huh. I és aquí on, evidentment, els partidaris de Carles, eh, és a dir, s'organitzen, fan unes partides realistes i comencen a lluitar contra el govern perquè sigui el pretendent Carles Maria Isidre qui acabi ocupant el trò espanyol. O sigui que un carlista ve de Carles Maria Isidre. Carles Maria Isidre, sí. Eh, els carlistes, que, bueno, van tenir un paper fins a la transició, eh? Mm. Van tenir un, un paper important fins a la bueno, transició. Bueno, encara existeixen, no? Encara existeixen, Passius. són un grup molt tradicionalista per dir-ho d'alguna manera. Eh, sí, dir manera tot i que és una mica estrany perquè els 70 van patir una mena de, de conversió cap a l'esquerra i se li incidia carlistes leninistes perquè en el seu programa polític del carlisme acceptaven l'autogestió sí, bueno, d'aquestes coses el 70 fins i tot Convergència i Unió ens estem sortint moltíssim bueno, però els 70 eh? eren però... un altre món El 70 Convergència i Unió acceptava la nacionalització de la banca mm. bueno, bueno de... a, a la Constitució <laughs> hi ha un punt que diu que també hi ha punts de Constitució que diuen, parlen de socialització i de repartiment sí. dels mitjans de producció i això, no? Sí, és molt curiós perquè la, la nostra carta magna parla de planificació de l'economia Mm. Parla de socialització de la producció, dels mitjans de producció, d'acostament dels mitjans de producció als treballadors, sí. de, de sistema de, bueno, que estendeixi una economia social basada en cooperatives... Bé, bueno, sí, en el paper és molt bonic. Tot. Sí, bé, bueno, els 70 és el que tenien, no? Ara s'hauria de veure tota aquesta gent dels 70 on està ara. On està ara, no? Mm. Ja. No, bé, bueno, doncs això, les guerres carlines... És una qüestió únicament successòria. Però ara, per què van tenir una implantació social és el que, el que interessa de veure, no? Si hagués sigut únicament una lluita pel poder entre les classes altes, la gent p, li hauria importat molt poc, no? És com, és com quan s'excuseixen els cops d'estat a les, a les eh, repúbliques bananeres aquestes d'Amèrica Llatina que una mica el poble tant se li en ja que estigui, el general de torn que estigui el poder, no? Clar. Però aquí no, aquí va tenir un, un cert ressort popular. Perdó. <coughs> Eh, sí, doncs això, va tenir una certa raó popular. I per què? No? Perquè els carlins es van fer forts als països catalans i Aragó. La base social dels carlins als països catalans estaven aquells camperols que s'havien sentit defraudats pots passar una mica de musiqueta? Una sí. Una miqueta només. Eh, que es van sentir defraudats per les desamortitzacions el no haver pogut accedir a la terra. Mm -hmm amb la desamortització dels vents eclesiàstics i de les terres mortes eh, que estaven sobretot en mans de municipis i que no les feien servir Clar, els camperols pensaven, bueno, ara és la nostra, per mi per fi accedirem a la terra, a la propietat de la terra. No? Mm. Passaré de ser un camperol feudal, escrit a la terra, sense cap dret sobre, sobre, sobre ella, sense cap dret a propietat, doncs amb la desamortització, jo espero que el meu ajuntament ho compri i després ho reparteix entre, entre els habitants del municipi. I no va ser així. Això és el que s'esperaven. Després la desamortització, en el fons, el que va ser és un repartiment de terres entre l'oligarquia burgesa que va esdevenir terratinent. Ah. Eh? Llavors, eh, va haver-hi una, una, una forta decepció eh, respecte a la d'amortització. Els nous propietaris ara tenien llibertat de, de contractació i de rendament i de pujada dels joguers ah. sobre, sobre les noves terres desamortitzades, sometent, evidentment, els camparaols a una major explotació. Uh, així va créixer entre el camp un sentiment antiliberal i de descontentament cap per i de decantament cap al restabliment de l'antic estat de coses que els carllistes hi eh, prometien ho prometien. És a dir, es va donar la paradoxa de que la gent va nyurar les condicions que tenien sota el feudalisme. Mm. I <laughs> Perquè... Quan es va alliberitzar el mercat, si sí, pensàvem que passarien de, de feudalisme, a socialisme quasi i van passar a capitalisme. Burgès, no, no? Eh, pensaven que amb el capitalisme ells tindrien que... O sigui, els valors del liberalisme eren de propietat, de lliure propietat i, i per tant, pensaven que accedirien a la propietat ells també, no? Ah que és el lo que prometien teòricament els liberals burgesos. Bé, i el que prometen ara, no? El que prometen ara també, no? L'individu que, que té un paper com a productor i com a consumidor i que accedeix a la propietat individual i que és igual davant de, del capitalista que, vamos, econòmicament té moltíssima més potència que ell, no? Mm. Llavors, clar, es van adonar que en realitat no era així i que amb el feudalisme tenia més protecció, perquè el senyor feudal Vale, sí, tenia una sèrie de prerrogative absolut no? Era un poder absolut el que tenia, però en un moment donat no podia treure el fora de les terres, no podia tampoc tocar els, els arrendaments. Mm. És a dir, si des del segle XVI en què el rei li havia concedit aquelles terres a la comarca del Bages. Poem no? sí. El comte de del comte de Vallbona, no? poseava el comte de Vallbona, ell tenia uns camperols dins del seu districte feudal i les rendes, de, les rendes feudals eren les mateixes des del segle XVI. Clar. M'entens? Aquella gent pagava quatre rals. Vale que no se'n podia anar d'allà. Si aquell camperol volia anar-se'n a un altre lloc... Perdia. El senyor feudal podia anar amb la llei i agafar aquell tio i tornar-lo a la terra. Vale. que el senyor, el camperol, la terra que treballava després no la podia donar als seus fills. No podia decidir si vendre-la, si, si ampliar-la. No podia ampliar-la, no. Tenia que cultivar aquell tros de terra de per vida. Mm. Però tenia aquella seguretat. I després la va perdre. Aquella seguretat la va perdre quan van entrar els liberals a partir de les desamortitzacions. No, perquè ara hi havia llibertat de mercat. Llavors, uns anys et cobraven a 12, però uns altres, perquè el mercat ho necessitava, t'en cobraven a 15. Ja. Llavors, clar es va donar el fet de que els carlins prometien tornar a l'estabilitat feudal amb un programa totalment que ara veurien com a reaccionari, però que pels camparauls era de seguretat Bueno, això passa molt que les classes populars senten més recolzades per la dreta amb tot el tema de migració i tot això, no? Per uh -huh. aquesta lectura tan mal feta <laughs> tenien aquest punt de vista social però també nacional els carlins, perquè prometien el restabliment dels furs que havien sigut abolits amb Felip V i per tant hi havia una, un, lligat un programa més d'autogovern que les classes populars tradicionals al camp doncs ho veien amb bons ulls no? eh, vale, tenim aquestes dues potes així els carlins que representaven, eh, representaven expressats en una altra forma no? una sorda federalisme que rebutjava el centralisme liberal d'herència jacobina que eren els que estaven al poder ara mateix a Madrid, no? Els de Madrid, els liberals que volien implementar la sèrie de reformes burgeses doncs tenien una concepció de l'estat molt més centralista d'herència francesa, que van ser els que van fer la primera revolució burgesa En canvi, els carlins doncs tenien en el seu programa una mena de federalisme basat en el restabliment dels antics furs de les nacionalitats històriques de la corona d'Aragó, però volien to castanya a l'època feudal, no? Volien tornar a l'època dels Asburgs uh -huh. No la desburus bons. Right. Eh, tot això va fer que les contradiccions entre el camp i la ciutat s'accesservesin. Perquè, evidentment, aquest no era el programa de la gent de la ciutat. Tenia uns altres plantejaments molt més eh, moderns, avançats i que xocaven amb xupero. Però, bueno, eh, el camp agrari tradicionalista doncs, va acollir molt bé aquestes partides reialistes carlines fins al punt que es van fer forts al camp. És a dir, l'exercit en certs jocs no entrava. L'havia en espais alliberats que eren dels carlins. Van arribar a conquerir ciutats com Reus, els carlins. És a dir, van passar del camp també a cercar les ciutats, no? Llavors hi aquesta diferenciació entre el camp i la ciutat, eh, camp agrari tradicionista i el pla i la marina industrial més progressista. Dins d'aquestes dues tendències s'hi hauria d'afegir una tercera tendència que operava a partir de Països Catalans, sorgida de la petita burguesia urbana i comercial que defensava un federalisme més progressista i de base obrerista. És el Partit Republicà Federal, que ja el vam veure a, a l'anterior programa. Uh -huh. Aquest últim intent també s'articulava sota un procés de pressa de consciència nacional i de denúncia de les llibertats perdudes sota Felip V.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 I wish I was special You're so for special But I'm a little tricky diles lo que hobertí, van a encontrarte en otra galaxia, un elemento bella, el mundo que no va, no le odavía, ni vio cambia, mandando en Hey diplomado vivimos del fuego que siar río de patria y de amor Me va pel baixón, i amor que ni un de nova nació, com Si doncs ja hem vist el primer procés que explica, eh, perdó, que explica la ruptura que va suposar la Primera República des del punt de vista de les classes dominants, aquesta crisi de projecte polític que havia representat en el seu moment la monarquia borbònica i l'enfrontament posterior entre Isabelins i Carlins, doncs ara veurem des del bàndol eh, que al final va optar per la República com a sortida política a tota aquella crisi institucional. Ho a partir d'analitzar les contradiccions al CIDA, el republicanisme entre els federals i els cantonalistes. Com hem visat, doncs, en el bàndol republicàs, i com, eh, com, com havíem acabat abans quan explicàvem-ho del tema dels carlins, que hi havia tres, tres tendències, doncs el, dins del bàndol republicàs s'hi poden veure també uns altres tres tendències. Hi havia el liberalisme moderat promonàrquic, que ja no va poder amb Isabel i ho intenta amb Amadeu de Cebolla. Després hi el... el eh, bueno, i que després... Uh, maldarà per una restauració monàrquica quan ja es proclami al 73 la república. Aquest és el liberalisme moderat, bueno, que, que no trenca amb l'opció monàrquica. Després hi ha el republicanisme federal i progressista que plegarà tot un ventall de mateixos polítics però que agrupa sobretot a burgesia mercantil, classes mitges i una part eh, burgesia, perdó, industrial, mercantil, industrial, classes mitges i urbanes i una part de la classe obrera i després el propi moviment obrer sota els principis de la primera internacional, ara en mans majoritàriament dels vacuninistes i que optaran pel cantonalisme insurreccionalista. Però l'important, com hem dit, és veure quines dinàmiques internes van provocar la ruptura republicana i, sobretot, què va determinar el seu fracàs. Després de la guerra d'independència contra el francès, en què liberals burgesos i feudals terratinets arriben a un pacte de domini i control sobre l'aparell de l'Estat, concretat en els beneficis que li reportaran les desamortitzacions, que en últim terme no són més que un sagejament d'un pacte de col·laboració i de govern dins de l'Estat. Aquest equilibri que s'havia arribat després de la guerra d'independència i, bueno, d'un intent més o menys d'implantació del liberalisme amb el Trienni liberal, del 20 al 23, però després amb la restauració absolutista, doncs arriba una, una componenda, una composició més o menys eh, de consens a partir dels beneficis que donen les desamortitzacions i hi ha un equilibri de totes aquestes dues fraccions del bloc dominant, eh, burgesia i feudals, dins de l'aparell de govern de l'Estat. Aquest equilibri doncs, es veu trencat a partir d'ara per diversos factors. El primer factor que explica aquest desequilibri institucional i que dona joc a la ruptura republicana és la desigual industrialització. Eh, focalitzada en pocs punts dins de l'Estat espanyol, sobretot eh, eh, el principat i més tardanament a Eukalleriria i a Austrúries i que trenquen la cohesió territorial en el desenvolupament econòmic. És important, això, eh?, assenyalar, doncs, que eh, aquest desigual desenvolupament en el territori dona també un, un, un desigual desplegament de l'Estat i de qüestionament de l'Estat. És a dir, podem comença a establir-se ja un centre i una perifèria, i aquesta perifèria lliga el seu desenvolupament econòmic diferenciat a qüestions nacionals i històriques diferenciades. L'altre eh, factor que trenca el punt d'equilibri eh, de govern dins de l'Estat és l'acció obrera de la Internacional amb l'experiència de primer govern obrer amb la Comuna de París i la creació de seccions regionals-nacionals eh, que ja ho vam veure en l'anterior programa quan parlam de la Federació Regional Espanyola. Per tant, ja tenim una acció dins de l'Estat espanyol del moviment obrer organitzat en la forma de federació regional espanyola de la primera internacional, però també l'impacte de les primeres experiències obreres a nivell europeu amb la comuna de París i la por que va crear això en les classes dominants de l'estat espanyol. I, evidentment, aquesta por els hi fa doncs, que comencin a trobar-hi sortides, eh? a buscar diguem així salvaguardes i mm, boies de, de salvació, no? com si diguéssim el tercer factor són les guerres d'expansió colonial. En aquell moment s'inicia la carrera colonial. Uh, Europa comença a conquerir nous mercats. Uh, a l'Àfrica, a Àsia... És, uh, és aquell moment d'expansió del capitalisme europeu cap a la resta del món, uh -huh. però que s'uneix a l'estat espanyol amb una greu crisi econòmica que fa que hi hagi una dependència molt més marcada que no per part d'altres economies capitalistes respecte del capital forani. És a dir, eh, la indústria, eh, ferrocarrils, eh, la implantació d'indústries químiques, és a dir, tot allò que exigeix en quant al desenvolupament de les forces productives del capitalisme modern, l'estat espanyol tenia una directa dependència del capital forani. Bé, aquests tres punts eh, aquests tres factors expliquen les divergències en quant estratègia política per sortir de tot això al si sí del bloc dominal. Entre una gran burgesia financera, aliada amb la classe terrenent d'origen feudal, per un costat, que volia un estat més connectat als circuits internacionals i, per tant, un estat que esdevingués lliure canvista, és a dir, que li deixés especular i comerciar amb l'exterior a costa d'una mà d'obra barata... Aquest és un dels projectes. Uh -huh. I, per altra banda, una naixent burgesia industrial perifèrica, lligada a qüestions de nacionalitat històrica, a la perifèria de l'estat centralista, localitzada, com hem dit, sobretot a Catalunya, i que volia unes mesures més proteccionistes cap als seus productes i una elevació gradual de les condicions de vida dels treballadors per assegurar un mercat intern estable. Les contradiccions d'interessos entre aquests dos blocs de poder amb dos projectes polítics molt diferenciats per l'Estat, per al govern de l'Estat, eh, són els que van remoure a dos reis i que al final tothom anés a petar a la república. Tot això que a lo millor escabo d'explicar que pot sonar una mica liós, com si diguéssim, hi havien dos blocs, dos eh, dues famílies, dues famílies polítiques dins de l'Estat, vale? Hi havien els que volien mantenir l'Estat d'ordre de les coses, que era, diguem així, els, els senyorets andalusos i els financers eh, i els financers gigats que s'havien enriquit amb les desamortitzacions. I què s'homens deien? Doncs eren les que tenien interessos realístics, per exemple, del blat eh, i dels grans camps de Conreu. La duquesa d'Alba. Mira, com si diguéssim, hi havia la duquesa d'Alba i el botín. Ah. Val? La duquesa d'Alba, eh, però també a Castella i Andalusia, tenia grans extensions de terreny que després li comercialitzava a l'exterior el banquer. El banquer li concedia crèdits i negociava les, la, la venda dels seus productes a l'exterior. Llavors, aquests vale? dos eren amics. Aquests dos eren amics i volien un estat doncs, lliurecambista, menys estat, per tant, menys protecció social, tant se li donava la condició de vida dels treballadors, quan pitjor millor, perquè llavors tenien mà d'obra barata i podien ser competitius a nivell extern. Va. Val? Llavors, l'altra família política que, que estava disputant-se el control de l'aparell de l'estat era la burgesia industrial, que deia, home, si ho fem així sempre serem un país agrícola. Clar. I dependent, dependent dels circuits, de, o sigui, dependent de les potències estrangeres molt més industrialitzades que nosaltres i que, per tant, ens marcaran en últim terme les seves condicions, val? Si volem un país industrial i que, per tant, entri dins de l'orquestra de les nacions desenvolupades a nivell europeu, doncs tenim que tenir un estat fort que la distribució de la renda per assegurar un mercat intern, és a dir, una gent que ens compri els nostres productes, i també, evidentment, un estat que ens protegeixi d'indústries que ara per ara són molt més desenvolupades que les nostres. Mm -hmm. Val, aquests dos projectes s'enfronten. Ah. I a l'enfrontar se produeixen una sèrie de turbulències dins de l'estat que, promoga, que provoca que hi hagi que es destitueixi Isabel segona, que amb Déu de Cebolla acabi fins als nassos de les disputes internes i també se'n vagi, i al final tothom diu bueno, pues, república. intentem amb la república. Una república que té uns plantejaments federals i que, per tant, té en compte el desequilibri territorial. Intenta ser una solució a aquest desequilibri territorial. Per ser el PSC actual encara està dins d'aquesta òptica. Diguem així, d'interessos de burgesia progressista. Uh -huh. Val? I el PP, i una part també del PSOE, però més de dretes, però el PP sobretot, encara estan en aquests plantejaments de que l'estat espanyol es vertebri a partir de l'eix Castella-Andalusia. Uh -huh. I el PSC vol que Catalunya, que sigui a partir de Catalunya, que es faci l'ordenació territorial, social, política i econòmica de l'estat espanyol. O sí sigui, és una mica les dues Espanyes igual, no? Sí. Les dues espanyes, però, vistes des del punt de vista dels que manen, d'acord? Mm -hmm. Evidentment, després hi ha les dues espanyes de... dels de baix, d'acord? Sí que sense saber-ho apoyen, o sí, sí, apoyen una o altra... Exacte. Apoyen, recolzen un, un, un o altre projecte de l'oligarquia dominant, mm. val? o la de la classe dominant. Bé, la proclamació de la Primera República és el triomf de les tesis del segon grup, d'aquest segon grup. És a dir, és la presa del poder per part de la burgesia industrial, amb tots els seus plantejaments de reformes democràtico-burgeses, és a dir, de, de modernització de l'Estat. Mm. Val? Eh, que pretén una revolució burgesa sota l'orientació dels seus interessos. El gran fracàs d'aquest intent de reforma de l'estat o de revolució burgesa va ser la por de la classe, va ser una por de classe, és a dir, no ens oblidem que són classe dominant, que són burgesos, no són revolucionaris amb totes les seves conseqüències. I al final doncs, es van inhibir, és a dir, van tenir por de recórrer a les classes populars per implementar tot el seu procés de transformació i modernització de l'estat. Així Aixió, mascompí i margall, que en un moment donat van concentrar tot el poder a les seves mans, tot el poder de l'Estat. Per ser l'únic president de l'Estat espanyol català, en la història de, de l'Estat espanyol, és l'únic que ha sigut president, l'únic català que ha arribat a president de la República, mm. i a president de l'Estat. Una mica com l'Obama. Sí, una mica extemporani, no? Vull dir, tota la resta després, no sé si ens en adonem, és significatiu. De Madrid. O d'Andalusia. Mm. Sí, sí. Val. Eh, bueno, aquest senyor, el Pimargai no va sapigué o no va voler escometre el principal d'aquestes tasques. És a dir, quan jo dic modernització de l'Estat, no? Clar, aquesta modernització de l'Estat no és només una modernització administrativa. No es tracta de fer cursetge als funcionaris sobre gestió dels conflictes i del temps i tot el rotllo. No, es tracta de canviar la base social que després opera a nivell de l'Estat. Aquestes eh, reformes tindria que haver passat primer per una reforma agrària amb una expropiació dels grans latifundis i un repartiment de terres. Amb això crees una, una, un, una demanda camparola de productes industrials i, per tant, poses les bases d'un mercat interestable. Que és el que va succeir amb la revolució burgesa francesa, amb el repartiment de terres. Va permetre crear una franja de propietaris agrícoles que va fer que augmentés la demanda industrial i tot el procés es retroalimentés. Val? Tot el procés d'industrialització i, per tant, de construcció del capitalisme. La segona gran reforma que no va arribar a escometre, ja dic, per aquesta por a recórrer a les classes populars, eh, és una millora general de les condicions de vida de les classes populars. És a instrucció, sanitat, eh, repartiment de la riquesa, etc Clar, si tu tenies uns esparracats que amb dades de l'època la majoria de la gent només tenia una sola camisa a la seva vida, esperança de vida baixíssima, poder adquisitiu baixíssim és a dir eh, gent que encara tenia unes condicions de vida com en el feudalisme, sí, tu ja podies fer coses a nivell industrial que la gent no te les podria comprar i per tant la indústria, és com un peix no? és que es mossega la cua, la indústria no pot enlairar-se i per rotar les condicions de vida doncs no canvien mai, una mica com estan ara els països subdesenvolupats Clar que al final són economies que depenen de base agrícola i són de monocultiu i això provoca unes desigualtats socials brutals, etc. etc. Bueno, aquestes eren les dues grans reformes i la tercera, evidentment, era l'exèrcit. Reformar l'exèrcit. La majoria de quadres i d'oficials de l'exèrcit eren de cases nobiliàries i el sentit corporativista de l'exèrcit era molt gran, és a dir, era un exèrcit professionalitzat en el qual hi havia, els oficials eren de casta, eren, representaven uns interessos oligàrquics i terratinents molt forts, i, clar, faltava reformar-lo en el sentit revolucionari burgès, que era crear la gran milícia nacional. És a dir, armar el poble, en altres paraules. Bé, aquestes tres reformes no es van dur a terme, i es va caure en una mena d'inoperància, eh? per part de la república va caure en una inoperància que davant la por d'obrir les portes a una autèntica o suposada insurrecció popular, al final els republicans doncs eh, semblava que no actuaven per la gent, no? que estaven allà, bueno, sí que havien arribat al poder, que estaven allà dalt, però que no feien res. I al final la gent es va cansar, el moviment obrer va cansar i, i va optar per la subtida més rupturista, insurreccionalista i cantonalista. Però bueno, ens estem adavantant. El no tocar el punt, al baluart de la reacció, que era l'exèrcit, eh, aquest, l'exèrcit, va representar el seu interès de classe últim en aquell moment, i a través de Pavia, del general Pavia, donarà un cop d'estat, és a dir, donarà el toc de ganàcia a la república. Que? Eh, el cop d'estat va suposar el retorn al control de l'estat de la gran burgesia financera i de l'aristocràcia terratinent feudal. Aquest binomi de poder a l'estat arriba fins al dia d'avui i podem entendre que Botín i la duquesa d'Alba són l'expressió actual i moderna d'aquelles dues classes socials que van arribar al govern després de la caiguda de la Primera República. I recordeu que esteu escoltant Onda Libre al 91.4, contrabanda FM. Els jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramasse à la pelle. Tu vois... Je pas... Bueno, i anem a parlar per fi, perquè sembla que no ho fem, sobre quines van ser les opcions eh, més eh, rupturistes, més eh, de moviment obrer, més populars, eh, perquè... Tota l'estona porto parlant, fins i tot en el cas de quan he nomenat Pi Maragall, Pi Maragall, no Maragall, Margai. Oh. És que que així són iguals. Sí. Eh, he estat parlant d'aquelles opcions de burgesia industrial o de les opcions de la de la, burgesia, de la gran burgesia financera, bueno, de les grans classes dominants. No? Oh. Bueno, doncs, evidentment també van haver-hi, que és el que aquí ens interessa en últim terme, quines van ser les opcions Uh, ...més populars, més progressistes... ...de cara a la programació de la Primera República. En els sectors més conscients social i nacionalment... ...del moviment obrer... Uh, ...o de les classes populars... ...les sortides van ser de dos tipus... ...una cantonalista i la segona... ...republicana federal nacionalista. El cantonalisme són una sèrie d'aixecaments populars... ...davant l'inoperància que havíem esmentat abans... ...aquella inoperància dels republicans federals al poder que no s'atreveixen doncs, a, a donar sortida a les reformes que tothom espera d'ells. Eh, bé, és una... es produeixen aquests, aquests aixecaments populars. Eh? Sota l'impurs anarquista de la Federació Regional Espanyola, de la Internacional aquí, de la Primera Internacional de l'Estat Espanyol, es produeixen una sèrie d'insurreccions de caire cantonalista, després expliquem què vol dir això de cantó, a València, a Andalusia i a Múrcia, Cartagena. L'objectiu final era una mena de federalisme radical, normalment la gent ha entès, oh, és que cantonalisme és que al final eh, cada ciutat fos una ciutat-estat, i no, no, no, està mal això, eh? Vull dir, és eh, federació com a autonomia, com a regió, després està el districte, i després està el municipi. Però que els esglaons, els esglaons de poder estiguessin molt ben delimitats, i que al final el poder últim estigués en el cantó, que era el municipi, però en un sentit molt ampli, quasi, quasi entès com les nostres vagaries, eh? les nostres antigues vagaries. E, així es volia democratitzar l'organització territorial i alhora, en el cas dels Països Catalans, aquesta insurrecció catalanista es recolçava en drets històrics nacionals perduts. Um, això va coincidir amb la proclamació dels principis federals de la república, feta per Pi Maragall des del govern, el 73. Bé, el caire aventurer i petit purgés que va imprimir a tota aquesta iniciativa eh, de caire anarquista de l'inservencionalisme cantolanista es va demostrar la seva incoherència, la seva qüestió fins i tot prematura, és a dir, la seva poca base social i el no apel·lar directament a... a diguem així, la consciència política del moment de la classe obrera. Entenem que la classe obrera eh, encara no havia donat el pas de dotar-se d'una organització política, i per tant eh, la solució únicament d'ordenació territorial, doncs, no va tenir molta repercussió. Això es va veure, diguem així, l'inoportú d'aquest plantejament en aquell moment es va veure la poca durada de les insurreccions. En molts casos va fracassar, com el COI, a València, altres no van durar ni un mes i el que més va durar va ser el que es va produir a Cartagena, a Múrcia. perquè Perquè Cartagena era una base naval i tenia un interès jo estratègic i perquè la flota naval de Cartagena es va adherir als cantonalistes, al govern municipal. I fins i tot van arribar a atacar altres poblacions, etc etc i a donar una mica més de guerra. Eh? Van durar fins al 74. En el sentit, eh, República... Em sembl... Perdona, Digue'm. em sembla que va ser Pàvia, no?, que finalment els va derrocar. Sí, sí. sí. No, Pàvia, bueno, Pàvia... Eh... Margall, I Maragall va dimitir perquè no estava disposat a encapçalar, com a president del govern, una repressió d'un moviment d'esquerres, per molt que ell no estigués d'acord, ell eh, tenia una altra solució, un federalisme més moderat, no tan radical com els cantonalistes, i dimiteix, llavors arriba, sembla que és eh, Castellar... No, Varela, el govern... Bé, bueno, després tu diràs exactament quin sí. és. sota quin president de la república comença la repressió del moviment cantonalista que és encapçalada pel general Pavia, que una vegada que acaba amb els cantonalistes doncs, eh, decideix seguir el tur fins a Madrid i donar el cop d'estat i provocar la restauració borbònica, que ja m'ha explicat el sentit de classe que hi havia darrere d'aquesta restauració. Bé, hem dit que hi havia dues tendències en el seu moviment obrer. Uh, hi havia aquesta cantonalista i una altra republicà federal de caire més nacional... Sobretot a partir de l'any 74 hi ha un procés de consensació nacional i social, si més no, a la Catalunya estricta. El 1869 el partit republicà federal proposarà la federació de les illes al País Valencià, Aragó i Catalunya dins d'un estat federal espanyol. És a dir, ja la primera explicitació moderna de la idea política de conjunt pels països catalans. Eh, després, al 73... Hi ha un intent de proclamar l'estat català de caire obrarista per part d'un polític, es deia Lustau, sota les idees de la Primera Internacional, d'on s'intenta la proclamació de l'estat català. I un altre polític, Roca i Ferreres, publicava les seves tesis de revolució socialista en un estat sobirà català dins d'una federació de països catalans. Aquestes idees sorgeixen al sí de tot aquest magma polític i social que va ser la primera república. Després, quan es deveu la restauració, es deveu l'involució contrarrevolucionària que és la restauració, aquesta embrancida política del fet nacional i social es plasmarà als països catalans culturalment en el que es va conèixer com la Renaixença i el seu intent de vestir una cultura en llengua autòctona. Mm -hmm. Bé, fins aquí eh, una mica les claus per entendre eh, la proclamació de la Primera República. Descarrer, perquè era la, la, la meva companya, la companya Mar, eh, explicarà tot el que és els fets que van passar exacte. de la Primera República. I farà moltes vegades referències a Carlins, a Partit Republicà Federal, que s'hi pavia... Bueno, necessitava una mica entendre que hi havia al darrere de tot això. Els perquè... personatges. Sí, perquè clar, explicar la Primera República únicament des dels fets és donar per suposats que es coneix l'explicació de per què es va produir la Primera República i quines van ser les seves dinàmiques internes. Doncs això és el que hem volgut fer amb aquesta primera part del programa. I ara ja cedeixo micro a, a la meva companya. Sabia <un> guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le puissantsson c'est si beau Ce ça vaut mieux qu'un million tellement, tellement c'est bon. Vous devinez qu'elle venerait le nôtre et si je l'aime vous comprenez pourquoi elle m'enivré, je n'en veux plus d'autre car elle est toutes les femmes à Elle me fait oh". Elle me fait ah' chez bon De pouvoir l'voisser Et puis recommencer. A la moindre occasion, c'est si bon De jouer le piano tout le long de son dos Tandis que nous dansons C'est inuit ce qu'elle a pour séduire i bé, doncs eh, ara passo a explicar una mica quin va ser, quins van ser els fets de la Primera República eh, l'11 de febrer de 1873 eh, doncs és la proclamació de la Primera República que dura 11 mesos eh, qui va proclamar la República? el Congrés i el Senat reunits després d'aconseguir l'abdicació de Madeu de Savoia oh, oh Eh, aquell govern presidit provisionalment per Stanislau Figueres pretenia acceptar sense cap modificació l'aparell de l'estat de la monarquia. I les primeres mesures de la república van ser suprimir el reclutament de les lleves i l'impost de consums molt impopulars i decretar una àmplia amnistia. Eh, a Barcelona, 30.000 ciutadans s'aplegen a la plaça Catalunya demanant una sèrie de condicions per defensar la república. Les seves consignes eren armes al poble, treballador i menys hores de feina i més salari. Les reivindicacions eh, de, dels obrers en aquesta manifestació de pressa a Catalunya eh, van ser que s'armés els obrers per combatre la reacció psicalia, que es declarés l'autonomia dels municipis, que recolzessin les reformes socials que demanava la classe obrera, que bàsicament eren ensenyament obligatori en tot el grau possible, eh, regulació del treball infantil i condicions higièniques a les fàbriques les poches Un la vu aquí de guerra pi. O ci to qui la vu tan que pi. Encarament par to un poem no capell. I bé, això és el que va passar una mica de la proclamació i els primers moments il est héritier lors de sa naissance de tout a passé lour de conséquence et ça il le sait. Bien qu'il ignore l'histoire de France. Si sí, clar la República al ser proclamada, bueno, és una qüestió que també va succeir quan la Segona República no? és, és molt desitjada popularment. Uh, això parla molt dels de, de suposats sentiments monàrquics del poble espanyol que són realment molt poquets eh? espero que sí no, no, segur, segur. Mm. i bé què va passar després d'aquests de, fets els patrons, una mica espantats, es van reunir i van decidir fer algunes concessions. Mm. Unes petites concessions sí que va bé. Van establir la setmana 64 hores i van pujar un 7,5% els sous. Està bé això, vull dir, si era una concessió 64 hores a la setmana, que devia ser el que abans consideraven com a normal? Bé, bueno, eren 12 hores al dia i van passar 11. Bé. Però bé, bueno, no va durar molt, eh, perquè... Que fort clar, en el moment que van començar a haver inestabilitat política per part de revoltes cantonalistes tot això, ràpidament els, eh, els patrons van, van tornar a establir les 12 hores i tot això eh... Unes molles els hi van donar, no? Ara que no s'oneixin a prendre més en sèrie això sí. de la república Sí, sí, i bueno eh, en el marc de tot això de tots aquests fets, al març de 1873 els republicans federalistes estaven disposats a proclamar l'independència independència a Catalunya. Mm -hmm. Però no van arribar a fer eh, perquè bueno, el govern va fer algunes concessions com la desaparició de, de l'exèrcit, que això va apaivagar a, a Catalunya, això va apaivagar els ànims. O sigui, els obrers no van ser armats, com demanaven, però l'exèrcit va ser dissolt a Catalunya, la qual cosa suposaria un desgavell davant d'insurrecció carlina. On y voit les grands jours d'espoir. Des jours de colère qui font sortir le populaire. La vibre le quart de Paris. Toujours ardent, parfois frondeur Sí, jo... sí jo, jo crec que un fet com aquest, no? que al, al final les classes dominants o el govern d'aquell de, de, moment del país uh, decidís fins i si tot com una solució possible per apaivagar els ànims populars, dissoldre l'exèrcit, que és el, la salvaguarda última de la de l'Estat, parla una mica és el que intentava també dir abans de la desorientació desorientació política que tenen en aquells moments la classe dominant que els fan optar fins i tot per la república Eh, règim eh, polític, institucional que va lligat a un grau de democràcia i de participació popular, que jo crec que ni ells mateixos n'eren conscients. Clar, és que ells pretenien que passem a eh, passar a república, però amb tot l'aparell d'estat intacta, igual que mm. o sigui, només, simplement aquest canvi de mans. Era una un ells volien que fos un embolcà, i clar, quan la gent va voler donar-li un contingut, això, va voler omplir-lo de contingut aquest fet republicà és quan van donar una passa enrere i al final va propiciar el cop d'estat, no? Però bueno, vinga a dir només que en aquell moment teniu que imaginar la situació, és a dir, partides carlines al camp, insurreccions urbanes proclamació de repúbliques, dissolució de la, del, del propi exèrcit regular, vull dir, era una situació molt convulsa políticament, només, només volia fer així això. Eh, la república ha desvetllat moltes esperances, com, com hem dit, però clar, difícilment es podien acomplir eh, en un estat que no havia sofert una revolució burgesa com s'havia esdevingut a d'altres. Mm -hmm. Revolució Comperança, francesa, clar. Sí sempre es compara molt amb la revolució francesa que havia passat feia pocs anys L Andalusia, per exemple, els camperols creien que la república suposaria la col·lectivització dels camps i de fet va haver varios intents però no, per suposat, no, no suposava la col·lectivització de res i els vacuninistes no aprovaven la república perquè deien que era l'últim balard de la porsesia i la comissió federal del que quevam parlar l'últim programa de majoria vaconinista federació Comissió federal la federació d'Espanya no? bueno. bueno, de, de internacional de majoria també vaconinista eh, tampoc apoyava la la Internacional, i l'any 1877... Però recursava el tema de la república, no? Exacte. Mm. I l'any 1873 proclamava, cal continuar endavant fins al triomf de l'anarquia i el col·lectivisme. Oh, bueno, bueno, una mica... És el que es deia abans, no? Eh, va ser bastant prematur, les consignes que van gens en aquell moment els vacuninistes, quan, eh, el, diguem així, la majoria... És que se sent molt la música, jo uh -huh. eh, el... la sento. En aquell moment, realment les masses populars, les classes populars, eh, per ells ja era un gran avenç, la República. No? Uh -huh. Clar que ells li volien donar un contingut molt més social del que volien donar-li la burguesia. Però... Clar, els anarquistes eh, una mica... Com ho diríem... Pues bueno, van anar una mica més enllà es van llançar l'aventura i, bueno. i bé, la Internacional eh, la Internacional es va reunir per posicionar-se i va decidir que no hi termindria en cap acció política però deixa llibertat als seus afiliats per fer-ho o no per la majoria d'obrers voten a candidats als partits republicans sobretot federals perquè no hi ha representació obrera Vosge vige, de l'ampillon, dans ce sans arrêt de l'accordéon dans les aquí és quan arriba Pi Margall, primer, l'únic president eh, espanyol català, no? Mediat. <ríe> L'únic català que per ara ha arribat a la jefatura de l'Estat a nivell d'Espanyol. Bueno, això. Eh, a l'11 de juny va ser... Anava a dir coronat, però no. <ríe> Molt desafortunat. Pí Margall, que el primer que va fer va ser promoure la primera llei al món de jurats mixtos important, i prepara eh, la llei de protecció del treball dels menors de 16 anys. No vol dir que la vulguis, eh? Preparava uh -huh. la llei de protecció del treball, que no va arribar a complir-se. Els jurats mistos són una mena de, de jutjats de pau en el qual intervenen treballadors i empresaris i que resolen els contenciosos, els contenciosos laborals. Sí. Eh? Eh, la proclamació de Imergall com a president coincideix amb un triomf dels carlins al front català. En aquell moment la Internacional decideix eh, demanar al govern l'armament dels obrers i convoca una manifestació multitudinària el dia 12 eh, a la plaça Catalunya. És curiós, no? Parlar de tots aquests històrics a una plaça que que ara mateix existeix i, mm. i la veiem cada, cada dia tot el que ha passat allà, no? I bé, el 14 de juny es declara una vaga general, després d'aquesta manifestació, que va tenir molt èxit, eh, per tal d'aconseguir les reivindicacions obreres. I comença una època de molts... Eh, de molts conflictes, una etapa tapen molts conflictes i inestabilitat social, on els cantonalistes, com ha explicat hem explicat a principi del programa, bloccaven diversos cantons sobirans amb el recolzament i el bisci blau dels vacuninistes. Viia Pi. Dans l'éblouissante clarté De leur premier avenir. I bé, diguem que a partir d'aquí s'obre una etapa amb molts més conflictes, inestabilitat social, amb les, revostes, amb les revoltes cantonalistes i i bé tot això fa, com ha explicat el company abans que el dibut de juliol Pi Margall dimiteixi ja que la situació es torna incontrolable i ell no està disposat a reprimir l'esquerra en aquell moment el govern de la república només exerceix autoritat a Madrid i a Barcelona a spin, Eh, llavors es forma el govern presidit per Nicolás Salmerón amb la tasca primordial d'acabar amb la insurrecció cantonalista abans del 15 d'agost va dominar la situació de manera militar amb l'ajuda de la Guàrdia Civil i bueno, m'ha explicat aquella anècdota eh, on els cantonalistes tenien la flota sí, a Cartagena, a Cartagena i doncs, a través d'una inter intervenció militar doncs eh, Nicolas Almerón va, va aconseguir... Tenim que pensar que en aquell moment el, el govern va aconseguir reunir com a forces armades a, a favor de tot doncs això, de la república, o sigui, del govern legalment constituït en aquell moment, diguem-li com vulguem, només 6.000 soldats, és a dir, una força bastant minxa, bastant exigua del que, del, de, del que podia ser per a un estat modern en aquell moment. Eh, 6.000 soldats que tenien que d'enfrontar-se a unes insurreccions catonalistes eh, que s'estenien per tot l'arc mediterrani de l'estat espanyol, però també a unes tropes carlines eh, fortes, preparades, comandades per quadres competents eh, que portaven lluitant des de, des de feia més de 50 anys, tranquil·lament, si sí, entenem les primeres guerres carlines a partir dels anys 30, i que, bueno, eh, clar, eh, realment el, el, el repte de desgovern al qual s'enfrontava la república era molt gran i al final doncs, va tenir que recórrer, diguem-ho així, als militars tradicionals, que és el senyor Pavia, val? Ten, va tenir que recórrer a, a militars de carrera amb lleialtat més que dubtosa cap als principis de la república i i, evidentment, cap a qualsevol reforma més popular o progressista que pugués representar aquesta república. I Pavia, que és el que va fer després del cop d'estat, eh, es va distingir per la repressió a Sevilla dels cantonalistes eh, afusellant a totes les persones que tenien armes. O sigui que era un tio especialment dur, no? Sí, sí, no, el dit, clar, evidentment... Eh... Però això és una qüestió que, fins i tot, Eh, va afectar no sé, per buscar paral·lelismes no? va afectar en un moment donat eh, en l'època en què els bolchevics van perdre el poder del 1917 eh, van haver-hi una sèrie de o sigui, van tenir un repte militar també mm. val? en tota revolució al final hi ha un repte militar hi ha un, un, una qüestió que, que és el poder i el poder armat Val? i com consolidar aquest poder aquest, aquesta consolidació del poder o sigui, la presa del poder i després la consolidació del poder parteix d'unes bases polítiques evidentment, d'un programa revolucionari i d'una pràctica i un discurs polític per dur a terme aquest programa però en últim terme s'ha de basar en una qüestió de força és a dir, la revolució és un acte de violència és un acte de força per molt que ara mateix Eh, l'esquerra la gent que es cregui d'esquerres, doncs defugi això com una qüestió superada que ara mateix les transformacions i els canvis es donaran a partir de, de transicions democràtiques més o menys tranquil·les de processos civils tota revolució tindrà un component armat però és una qüestió històrica, no és que ara ho estem dia nosaltres, ni que ningú ens confongui que volem que som partidaris de la lluita armada ni coses. No, no, és que és una qüestió històrica. És ja, a dir, tota, un, revolució, no, és que tota revolució ha tingut un component de violència i de recurs a la força. Això és la qüestió de la revolució, fins i tot els anarquistes que ara mateix neguen que hi, hi, hi, hi hagi una força i una qüestió autoritària i tal, ells no? també van tenir que recórrer la força el 36. A vale. banda d'aquesta digressió, els bolxevics a la Rússia de 1917 també es van trobar a la tessitura de que per fer front a les tropes aristes blanques, les revolucionàries, eh, van tenir-hi que recórrer a oficialitat xista. Va haver-hi una forta controvèrsia en el seu moment perquè l'exèrcit Roig tenia que tenir oficials, Saristes, o que es proclamaven obertament com a saristes i després estaven en un exèrcit suposadament comunista. Bueno. I com, com acceptaven això? Com acceptaven això? Eh, a partir de la figura del comissari polític. És a dir, Trotsky, que va ser el creador de l'exèrcit roig, eh, amb el vistiplau del Lenin, Eh, va crear la figura del comissari polític que era qui tenia que assegurar la puresa ideològica dels regiments de l'exèrcit Roig. És a dir, al costat d'un oficial, que era un tècnic de la guerra, no? que tenia una preparació que no tenien el poble en armes, que eren en aquell moment els que sostenia la revolució soviètica, al costat d'aquest tècnic de la guerra, que és l'oficial sarista, doncs tenia un comissari polític el qual havia de donar el vistiplau a totes les decisions que prenia aquest eh, oficial serista. S'utilitza pejorativament no, això de comissari polític, Sí, el comissari polític també es va donar en el cas de la República. En l'exèrcit republicà també va haver-hi comissaris polítics. I el terme pejoratiu, evidentment, forma part de tot aquest intent de blasmar eh, tota l'experiència revolucionària soviètica i, bueno, el comissari polític a passar la, la serp eh, del llenguatge del discurs eh, polític amb aquesta coneguació pejorativa. Però l'objectiu últim era aquest, era que no hi haguessin desviacions dins de l'exèrcit, un element clau en tota revolució eh, de cara possibles eh, restabliments, intents de cops d'estat dins de l'exèrcit, bueno, s'asseguraven l'adhesió al partit, que el partit era la revolució, el partit era el poble, etcètera, etcètera bueno, en el mateix cas va succeir a la Primera República al final els republicans van tenir que apel·lar a l'ajuda d'oficialitat feudal, oficialitat que en el seu moment havia jurat lleialtat a la monarquia borbònica i que canvia el règim i ells continuen sent militars de carrera. Bé, bueno, en aquest cas que estem parlant de la Primera República, finalment, tot, tot i això, tot i aquesta victòria militar, el 5 de setembre Sant Meron dimiteix i alega per dimitir que no es podia formar un govern d'esquerra per causa de les pressions internacionals. Eh, la majoria parlamentària eh, accepta la solució de la dreta i designa a Castellar cap del poder executiu. O sigui, les dretes van perdre... O sigui, el govern de Castellar, format de conservadors i militars, que porta la liquidació de la República, doncs... Eh, o sigui, es fa a dreta, com si diguéssim, uh -huh. no? Per, per tot això, perquè llavors ja es perd tota esperança fer un govern democràtic i doncs, les dretes veuen el seu moment i i ataquen, no? Bueno, la qüestió clau jo crec que té a veure amb aquella, amb aquella manifestació que els internacionalistes demanen armes al poble. Aquesta és la qüestió clau. Mai s'arriben a donar armes al poble. Aquesta és la qüestió clau. Li va passar a Allende també, al 73, a Xile. En un moment donat, les organitzacions d'avantguarda política li diuen a Allende que tingui en compte que dins de l'exèrcit hi han elements que no estan depurats i que estan connectats amb el capital forani i que representen els interessos de l'oligarquia i que hi ha el perill d'un cop d'estat. El perill del cop d'estat pot ser evitat a partir d'armar el poble. La milícia nacional, que fins i tot des del punt de vista històric, no és tan revolucionari. És a dir, la Revolució Francesa es va basar en una milícia nacional. Milícia nacional que al final va servir el projecte expansionista i totalitari de l'imperialisme napoleònic. Mm. L'important és la línia política i el programa polític que tu després desenvolupis, val? per part d'aquella avantguarda política més conscienciada i que representa els interessos de tota la classe i el paper que intertingui en tota revolució la classe treballadora. Però, clar, evidentment, la república, ja ho hem dit abans, no estava per una solució de ruptura. Va tenir por d'armar el poble, va tenir por d'apel·lar a les classes populars per salvar la república i va confiar en els militars de carrera en Pavia. Uh -huh. Clar, tard tot d'hora això, tenia que tenir una expressió política d'involució, i és aquest govern de dretes de Castellar. Uh -huh. I el 2 de gener 1874 el general Pavia Eh, que hem dit això que s'havia distingit per ser molt dur en tota ja va ser eh, contractat per, per aquest govern de Salmerón per lluitar contra els cantonalistes i s'havia distingit per, eh, per ser molt sanguinari, com siguéssim eh, donava un cop d'estat que suposaria la mort de la Primera República. Eh, conseqüències de d'aquest derrocament de la Primera República es prohibeix la internacional, que jo ho hovam comentat també en l'anterior programa una mica, que es va tenir que exiliar internacional. A Portugal, a Portugal i clausura del centre suprès. Molts hi havien el primer que feien els carlistes quan arribaven a una població era carregar-se al centre Obreu a l'Ateneu que sigui, no? però per si els quatre que quedaven, doncs també els van clausurar. Eh, i abans hi ha un intent de vaga i resistència a Barcelona i Rodalies doncs, que va ser aixafat amb les armes. Sí, sí, en aquell moment ja era massa tard. Mm. La, la, la contrarrevolució contra triofant no deixaria que el procés es, es, es, es diguem així, revifés. Però aquesta és, és una qüestió que és o sigui, repetidíssima històricament. És repetida una i una altra vegada. Si no hi ha una determinació per part d'una vanguarda seguida de tot el poble, d'aprendre i conservar el poder, però des del principi, eh, amb una resolució, amb una audàcia constant, el procés es pert Després entrem en la discussió de com es consolida el procés revolucionari, les desviacions que pot tenir, si realment respon o no als ideals de principi i tal, però en, un, en el primer moment de consolidació del poder ha d'haver-hi audàcia, audàcia i determinació. I això, aquesta manca d'audàcia i aquesta manca de determinació ha sigut la que ha portat al fracàs més d'una revolució. I en el cas de la Primera República va ser així, una altra cosa. Però també penso que no havia una voluntat tan poc ferma de donar el poder al poble per part del govern de la Primera República, no? Perquè potser si haguessin armat realment els obrers des del primer moment, hagués passat això, haguessin avançat tant els carlistes i s'hagués arribat mm. això en el moment del de, cop d'estat de Pàvia, si hagués estat armat el poble. Van fallar dues qüestions. Primer, la República no es va dotar d'una base social de gent que estigués a favor de la república. Per què? Perquè és que no van fer ni una sola reforma del que havíem no. promès. Van arribar únicament a l'aparell de l'Estat i es van mantenir la inoperància. Per què? Però també va durar onze mesos, eh, la república. Eh? Bueno, però en onze mesos es poden fer moltíssimes coses en onze mesos, eh? Mm. Vull dir, nosaltres ens pot oh, és que la reforma existeix tot un procés. No, no, no, no, la reforma, una revolució pot durar dues setmanes, com si diguéssim. És tan com expropiar l'altifundi, ja ho hem dit, Expropiar els latifundis, instaurar les 40 hores setmanals, expropiar la banca, expropiar la indústria, eh, millores, decretar millores generals i reformar tot l'aparell de l'exèrcit, eh, destituint el, els generals i coses així. Això, això, això són hores, hores, poder. M'entens o no? Yeah. L'important és després com conserves el poder. Ja ho he dit. O sigui Una cosa és la, tenir la determinació de prendre el poder, iniciar el procés revolucionari i després conservar-lo. Llavors, quan prens el poder, inicies una sèrie de reformes revolucionàries, et crees una base social. Així és com es van mantenir els revolucionaris burgesos de la Revolució Francesa, que van expropiar els latifundis i van repartir les terres i es van crear una base social camperola. I això va passar amb la Revolució d'octubre, al 1917. Van expropiar els latifundis, van parar la guerra i es van crear una base social amplíssima, que va ser la que els va permetre enmig d'una guerra civil ferotxa amb més de 17 nacionalitats europees intervinguent en territori rus en el moment, en el moment més àlgid tenim mm. de pensar que va del 17 al 19 amb més de 20 milions de morts directa o indirectament per la guerra va permetre que es mantingués en el poder en un moment donat en què el poder bolxevic només controlava dues ciutats Moscú i Sant Petasburg que raro, que estrany, igual que la primera república que al final només tenia poder en dues ciutats Madrid i, Madrid Barcelona. i Barcelona però l'important no és territorialment, l'espai de poder físic que hi tingui, el poder revolucionari. És la base social de que s'hagi dotat. I no la tenia. No tenia base social la Primera República. Perquè els hi va caure tot aquell poder als burgesos, però no en sabien què fer-ne. Sí, eh, tenien un programa ideal, que els havien donat els principis de la revolució burgesa francesa, tenien un programa ideal. Mm. En Pimar Gai era un tio onès que realment hagués volgut sí. implementar les reformes, però els hi parava la seva por visaral a les classes populars. Perquè ells no pertanyien a les classes classess. No, era una po de classe. Va poder més això que tot l'ideari exacte. Tot, eh, sí, sí I al final vam preferir pactar pactar amb diguem així, amb la dreta conservadora amb les classes oligàrquiques més conservadores representades per l'exèrcit en últim terme pavia. Vam preferir pactar amb aquesta gent, que no amb les classes populars. I això va ser el fracàs, la signatura de mort de la República. Uh -huh. Doncs fem una petita pausa i reflexionem sobre tot això. Ex i continuem amb el debat. Jo animo a la gent que ens truquiés eh, si vol dir la seva sobre tots aquests temes que es tracta tant, perquè són molt estimulants, no de cara només a parlar sobre els fets històrics de la Primera República, sinó tots els para·lelises moderns que podem establir. No? Clar, realment té molt paral·lelisme amb l'actualitat.. Si d'être avec toi, ça me suffit moi Et si toute la vie, j'ai qu'une seule envie C'est de te voir. I ens queden pocs minuts fa acabar el programa, aquí en directe, però volíem comentar una mica perquè ens hem quedat amb moltes ganes de fer debat sobre el tema. Uh -huh. No sé si volies... S'havies trobat un cert paralisme en una altra situació històrica? Bueno, precisament en la Segona República. I són els temps, els temps polítics que van terminar aquesta Primera República. En la Primera República tenim una pressa del poder sobre un procés de reformes i d'esperances populars, no? ja ho hem dit, està... va ser rebuda amb un entusiasme popular la primera república després hi ha un punt de contrarrevolució quan s'intenten esclafar l'insurrecció cantonalista i al final és la consumació d'aquesta contrarrevolució a partir del cop d'estat de Pavia exactament podríem situar exactament podríem situar quasi, quasi, el mateix procés es va donar diguem de pendulació política un pèndol social no? de dreta a esquerra o esquerra, a dreta, en el cas de la Segona República. A la Segona República es fa a partir d'unes eleccions municipals en el quals guanyen les opcions republicanes, s'exilia el rei, igual que la Primera República. Tenim una monarquia exiliada i sobre un procés republicà, comença un govern republicà molt moderat, el d'Azanya. No? No, Azanya és el president de la República, però no me'n recordo en el govern qui estava, eh? ja, ja ho veurem quan partent de la Segona República. Que sí, bueno, té, un, té sobre la taula les mateixes reformes de la Primera República. Té sobre la taula les mateixes reformes de la Primera en República. En quants anys de diferència estem parlant? Ma, estem parlant que la primera, la primera és del 73, la segona és del 1931. déu I la reforma agrària i la millora de les condicions de vida i la reforma administrativa i de l'exèrcit continuen a sobre de la taula. Uh -huh. Ja ho hem dit. El model capitalista implantat a l'estat espanyol es fa sense una revolució burgesa. Aquest és la Aquest, diguem-ne, és la normalitat de l'estat espanyol respecte a les altres nacions europees, val? Uh, I que va determinar tota una sèrie de concepcions teòriques en quant a l'estratègia revolucionària en el sida dels anys 70, bueno, uh, Seria molt llar d'explicar, eh? El PC això va dir que quan faltava la revolució burgesa eh, el que tocava era era aliar-se amb les parts més progressistes de la burgesia i fer un bloc històric de canvi, un bloc històric eh, a complir el compromís històric i això són les tesis de l'eurocomunisme mm. aliar-se amb la part de la burgesia més progressista que comprenia que s'havien de fer unes tasques de revolució democràtica-burgesa que no s'havien acomplert històricament i els altres grupuscles que surten a l'esquerra del PC i que no accepten aquest pacte i que aposten per una ruptura directa i una revolució socialista. Això explica les dues vessants dins de l'esquerra eh, revolucionària als anys 70. Val? Mm. Bé, bueno, eh, sense anar tan incís. Llavors tenim els temps del... compartits, uns temps paral·lels, uns nexes significatius entre Primera i Segona República. Un primer període més moderat, després hi ha ja un una recomposició dins del govern i s'inici un procés més conservador, és aquest govern de dreta es de salmerón i Castelllar. Uh -huh. No perdó de... sí, sí. Salmerón i Castelllar sí. no? són els dos eh, governs més conservadors que salien amb els generals, però és que en el cas de la Segona República hi ha el que es coneix com el bien i negre, que és la pujada del poder de la ceda, amb Gil Robles, que és la dreta que arriba al poder. i la promesa i les promeses de reforma i d'amnistia política es queden congelades es produeix la insurrecció... Estem parlant de l'any 33, eh? Es produeix el 34 la insurrecció Astúries, en el qual les organitzacions obreres es al carrer. Uh -huh. I, al final, tras, després del fracàs del 34, el 36, eh, el front d'esquerres, el front popular, que guanya les eleccions al el 36. La diferència és que el 36 la diferència entre el segona i la primera república és que després del govern de dretes a la primera república de Salmeroni Castellar immediatament ja es produeix el cop d'estat. I la restauració burbònica. Restauració borbònica no és més que la consolidació dels privilegis de classe i de l'alta burgesia i de la classe feudal terratinent que diuen a veure, que no tornin a haver aquestes turbulències a nivell del govern de l'estat. Bipartidisme que consolida el sistema. Llavors, moderats i progresistes, liberals i conservadors es van alternant al poder, i així duren fins a l'any 31. O sigui, és, un, és un règim de govern que dura del 74 al 31 amb una estabilitat llarguíssima. Es dona dolor tot el tema del caciquisme, eh, la desvirtuació de la democràcia arriba fins a uns extrems de prostitució absoluta, vull dir, dels principis dels de la valors. temps segueix allà Evidentment, la necessitat d'una reforma anys. continua llesclat al 31. Mm. Però, bueno, arriba un pacte en el qual el, es reparteixen el poder alternativament, eh, però sobretot mantinguent les bases del sistema. No recorda molt això a PSOPP, e amb una monarquia que regeix els destins És el que t'anima. És el que t'animara, exactament. El mateix que va vendre la Primera i la Segona República és el que t'animara. Exacte. Tenim un sistema de, de restauració en el qual dos partits s'alternen al govern amb també uns amb la, mort molt de, la mort de Franco van restaurar la monarquia borbònica. Exacte. El que importa és una figura central que regegi, que regi el conjunt del sistema. I que asseguri l'estabilitat del sistema. Més enllà de les diferències partidistes. Aquesta és la idea última de la, de, de la monarquia parlamentària. Que al final hi hagi una clau de volta que asseguri que el sistema mai entri en una crisi institucional que pugui provocar una ruptura popular. Com va succeir amb la Primera República o amb la Segona República. Val? Bé, Després d'un procés revolucionari i un procés de contrarrevolució i d'estabilitat del sistema a partir d'un suposat bipartidisme democràtic, val? que l'única que fa és mantenir el sistema. Llavors parlàvem dels paral·lelismes entre Primera i Segona República. A la Primera República, després del govern de dretes, es produeix el cop d'estat. La diferència amb la Segona República és que va haver-hi un triomf d'un front d'esquerres, d'un front popular, que desallotja del poder del govern a la dreta i que ara sí promulga... Una, una amnistia política i diu que emprendrà aquelles reformes que no han sabut fer els republicans moderats del primer torn de govern dins del procés de la primera, de la segona república des del 31. Immediatament hi ha un cop d'estat. Estem parlant que el front popular el 36 realment el govern sense, sense, sense intervenció dels militars estem parlant de mesos, eh? 3, 4, 5 mesos immediatament es produeix el cop d'estat del... Franco. Del Franco. Que el Franco en realitat no era el, el general més important. Era no. Sanjurjo i se Mola. Se'ls va carregar després, no? Sanjurjo va morir en un accident sí, i bueno. Mola també. <ríe> en estranyes totes. circumstàncies, no? No, no, no, morir. O sigui, el tio va arribar a la jefatura del moviment per, putra, per pura potra. Per, per xamba, eh? Per se xamba. Se'ls va carregar, no? Bueno, sí. és com sempre, teories. Sí, teories. Que va ser xamba, no? Va ser una cosa buscada? Bueno... Quina és la gran diferència? Què és el que marca la gran diferència de la Primera República respecte a la Segona República i per què es pot parlar de revolució, d'autèntica revolució popular en el cas de la Segona República? Que a la intervenció militar, ara sí esten parlant de la Segona república, a de les classes populars? A la intervenció militar sí que va haver hi una resposta armada popular. Però tampoc... aquesta és la gran diferència tampoc van donar-s'hi sindic... les armes van... ells no. van atracar els... les casernes, les casernes les armes, sí. però aquí sí que per fi va haver-hi una avantguarda revolucionària que tenia clar que enfront del poder armat de la dreta i de l'oligarquia dominant tenien que posar el poder armat del proletariat aquesta vanguarda és la FAI aquesta vanguarda és el sindicat és l'anarcosindicalisme que té clar que en contra del poder organitzat i armat, ha d'oposar al poder popular organitzat i armat. Uh -huh. I aquí és la gran diferència entre Primera i Segona República. Evidentment, després, perquè va fracassar, va haver-hi tota la intervenció militar estrangera well, això ja forma eh? part de Segona República. Però eh, és important adonar-nos d'aquesta gran diferència. Val? Uh -huh. És una gran diferència. I, evidentment, també hi havia hagut tota una sèrie d'hegemonia de valors obrers, eh, sobretot en els anys 10 i 20. Eh? Es va anar forjant durant tots aquests anys. La consciència obrera, com una consciència de classe diferenciada a nivell social... També aprenent l'experiència de Primera República, suposo. Exacte. Eh? S'anar forjant a partir dels anys 10, a partir dels anys 20, amb què la consciència obrera es dota d'uns objectius definits i a part de lo que havia sigut la nació. I també d'unes organitzacions molt més complexes, no? mm -hmm. Molt més assentades. Clar, l'insurreccionalisme cantonalista no tenia al darrere tot això. Clar. No tenia tota aquesta tradició al darrere. Quan es va donar, es va donar, Va ser enovetada. Sí, va ser com una mena de novetada, clar. Mm. no? Eh, vull dir, molt immadur molt prematur, molt prematur tot sí, sí, les consignes eh, estupendes superrevolucionàries, clar, com deia que què deia exactament la Internacional en aquell moment eh, per la revolució social ni, ni amb la república, sinó més endavant sí, clar, sí. però eh, saltant-se evidentment moltes etapes del procés deia, moltes etapes armes del poble treballador i, bueno, i allò que deien que sabia anar més enllà col·lectivisme i revolució social Clar, primerament ha d'haver-hi una acumulació de forces prèvia. I tu després pots durar el salt, una acumulació quantitativa i després dones el salt qualitatiu revolucionari. Mm. És a dir, es va tenir que esperar a l'acumulació de forces dels anys 10 i 20 amb una generació de consensos i de hegemonia dels valors obrers que a vegades va embocar en què l'oposició armada fos ben vista, a un intent de cop d'estat per part de la dreta no, mm. és a dir, no només era que la FAI tingués clar que tenia que sortir al carrer amb les armes per defensar els interessos dels treballadors sinó que després hi havia tota una societat obrera en xarxa diguem així, conscienciada que va donar recolzament a això i que estava a favor d'això eh? perquè evidentment si els haguessin llançat al carrer sense que ningú els hi hagués recolzat ni ho hagués vist bé els hi dit que eren uns terroristes mm. i, els hagui... i els haguessin deixat a l'estacada Ah. doncs bé sembla que hem arribat ja al, al final del programa falten 4 minutets eh, no sé si vols aprofitar per dir les dades o... no, dir, bueno, doncs això que d'aquí 15 dies ens tornem a veure i que tractarem el tema de la restauració mm. un tema jo crec Home, eh, a nivell historiogràfic es passa molt per sobre. Perquè, Clar, perquè són molts anys que no, no és com això que en 11 mesos van passar molt... Ara hem passat de dedicat a tot un programa 11 mesos a dedicar un programa a quants anys? Bueno, ja ho veurem. No sé, 74 al 31 o, <laughs> bueno, si podem, la dictadura de Primo de Rivera, posem el 23, no una, el 20-23. Clar, són uns anys que semblen d'atonia, atonia política, atonia social... De decepció total, no? Però, bueno, hi ha tota una sèrie de coses. Està aquí el tema de la Renaixença, el tema de la nova embrancida obrera a partir de les corals, on sent clave tot el tema, eh, els ateneus, sí. tota la reconstrucció de la cultura obrera, no? De les Cap, no són grans fets històrics, sinó és com un, un caldo de cultiu, no? Exacte. Que també ho, ho explicarem. I, bueno, i, I jo crec que molt estimulant per als paral·lelismes que es poden establir amb l'actual bipartidisme, no? Sí. De veritat és que portem molts anys amb, quants anys portem amb bipartidisme. Doncs pues des de l'any 78. Mm. Bé, bueno, eh, des de l'any 82, quan arriben el PSOE per primera vegada al poder. llavors El tema és si hi ha el mateix caldo de cultiu no? Ah. Uh, bueno, veure, esperem que després de les nostres reflexions al llarg de, de tot el que duri en aquests monogràfis sobre el moviment obrer català eh, doncs establim una sèrie de conclusions no? a veure que, uh. i que ens ajudin els urgents això sempre, no? a veure si, I si també els, hi, els hi motiva la el reflexió la fibra, els motiva la reflexió tot el que s'està dient D'acord, doncs eh, ens hem quedat una mica així doncs això, eh, la pròxim d'aquí 15 dies parlem sobre la restauració borbònica i els dos, el bipartidisme intentarem parlar de, de, de com es va recomposar el moviment obrer des de la il·legalitat de la Primera Internacional i des del fracàs de la Primera República és a dir, com comencen a allapar-se les ferides després del fracàs de l'experiència republicana i bueno eh, us esperem i que, sigui, que tingueu molts bons 15 dies i ens seguim escoltant a través d'aquesta la vostra ràdio lliure a contrabanda FM i també com a despedida doncs que reflexioneu sobre el tema, que intenteu trobar paral·lelismes, ens ho feu saber ja sabeu que teniu les línies obertes 93 317 al el correu electrònic del programa on delibre 1917 arroba yahoo.es 1917 en números i, I, doncs, sense més, que passeu bons 15 dies i esperem trobar-nos aquí, que seguiu escoltant Contrabanda FM 91.4. Només dic que aquest programa que heu escoltat avui es repetirà el pròxim diumenge, eh, en el mateix horari, de 12 a 2. Vosaltres poseu les ràdios diumenges i o sortim en directe o en diferit. que te tengo no te lo puedo negar se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchan chan, en el mar se me amarena como sacudí el jive a Chanchan chan chan chan le daba